Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wabihi nasta'in Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh dan kita berdoa bersama. ونصلي ونصلي على هذا النبي الكريم، سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أَمَّا نَحْنُ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اتَّقُوا اللَّهَ أُوْصِيْكُمْ وَإِيَاعِيَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَكَوِّنُ مُسْلِمٌ ذَا مُسْلِمَةَ مُدْهُمْ دَهْنِ Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aitan bin Malik radhiyallahu anhu kata dia wa huwa min man shahida badra qala atban kuntu usalli liqaumi bani salim wa kana yahulu baini wa wadin إذا جاءت الأمطار فيشق علي اكتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا اتخذه مصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعد ما اشتد النهار واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبره وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلمه وسلمنا حين سلم فحبسته على خزيرة تصنع له فسمع اهل الدار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت فقال رجل ما فعل مالك لا أراه فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فقال الله ورسوله أعلم أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على الناس من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يبتغي بذلك وجه الله أو كما قال حديث صحيح متفق عليه seorang sahabat yang bernama Aitabat bin Malik radiyallahu anhu dia adalah salah seorang daripada 13 orang sahabat Nabi yang sama-sama turun dalam perang badan dia salah seorang dia adalah imam bagi Bani Salih Aitabat yang meriwayatkan hadis ni dia imam bagi kaum dia yang bernama Bani Salim di antara rumah dia dengan masjid tempat dia jadi imam ada satu kawasan wadi kawasan lembah yang lembah tu bila hujan ayak naik menyusahkan dia nak pergi masjid jadi imam ditambah pula itibat ni ni dia kata ini ankartu basari mata aku putar tak dah mata aku kelabu dah dia kata dengan umur aku yang dah tua, mata dah makin kelabu, aku nak pi pula daripada rumah, aku nak pi masjid tempat aku jadi imam tu pula. Ada pula kawasan wadi, kawasan lembah yang bila hujan ayak naik, aku ni susah nak pi masjid semayak. Itu maksud dia. Maka satu hari dia pi jumpa Nabi SAW. Bila dia sampai di depan Nabi SAW, dia terang masalah-masalah ni kepada Nabi SAW dan dia kata dekat Nabi dia kata sawadiratu annaka ta'ti ta fatusalli fi bayti makanan attakhidhu musalla Dia kata ya Rasulullah aku merayu dekat kamu. Malah rumah aku sekali dia kata. "Malah aku semayam di satu tempat dalam rumah aku." dan tempat kamu semayang tu aku nak jadikan musalla tempat aku semayang maklum sajalah aku dah tua mata dah kelabu nak pi pulak masjid ni kalau tak hujan aku boleh gagal api kalau hujan aku nak pi nak kena randu ayam jadi tolonglah sudilah mai ke rumah aku ni semayang di satu tempat dalam rumah aku tempat kamu semayang tu aku nak jadikan tempat aku semayang kalau aku tak boleh pergi masjid Fakallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila dengar permintaan dia ni, Nabi kata saafan. Nabi kata insya saya akan tunaikan kehendak kamu. Kalau kamu berhajat sangat, nak saya pilih rumah kamu semayang di satu tempat, kemudian tempat tu kamu nak buat surau, kamu nak buat musalla tempat kamu semayang, saafan. Insya saya akan buat, saya akan tunaikan kehendak kamu faqada alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abu bakr radhiyallahu anhu baada mashtadda an-nahar esok esok aja hari ni nabi janji esok aja nabi sampai rumah dia nabi sampai di rumah dia waktu tengah hari bila sampai wasda, dan Rasulullah SAW, Nabi minta izin, Nabi bagi salam, Nabi, Nabi minta izin nak masuk dalam rumah dia, faizin tulahku. Kata dia maka aku izinkan Nabi masuk dalam rumah aku. Nabi pun masuk dalam rumah dia, falam jelas hatta kata Nabi tak duduk lagi Nabi tanya dia. Nabi kata aina tuhhib an usalli min baitik. Okay, lanit tunjuk tang mana kamu nak aku semayang di rumah kamu ni. Tuan, tuan yang pertama Nabi ni dia tak mau hampakan hajat sahabat dia. Minta dia pergi, Nabi lapangkan masa untuk pergi. Tapi Nabi sebagai satu orang Nabi, satu orang yang cukup sibuk. Nabi tak ada banyak masa. Nabi sampai, Nabi nak cepat-cepat selesaikan hajat kawan ni. Nabi tanya, okey ni saya dah sampai, mana tempat kamu nak suruh saya semayang di rumah kamu ni, tunjuk dekat mana fa asyartu lahu ila al makan ai taban tunjuk di sini ya rasulullah tolong semayang di sini dia kata allazi uhibbu an yusalli ya fi dia kata sinilah saya suka kamu semayanglah di sini saya nak jadi ke tempat kamu semayang ni tempat saya semayang. kalau saya tak boleh pergi masjid fa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nabi terus duduk situ takbir Allahu akbar semayang sunat 2 rakaat Habis dah selesai Nabi SAW alaihi wasallam semua fahadas tu ala khaziratin Bila Nabi habis semায়ang Nabi nak bangkit balik ai kata nanti saya Rasulullah mai dah mai dah tunggu sat dia kata aku hajat sangat nak buat bagi kamu makan sikit masakkan rumah aku maka ai teban buat satu jenis makanan yang dipanggil khazirah khazirah ni tepung dia guih dengan lemak. Orang harap makan benda ni. Tepung guih dengan lemak. Dia jadi seakan-akan roti rasa dia lemak. Dia jamu ke Nabi ni dia jamu khazirah. Nabi SAW pun tunai kan hajat dia tak apa. Nak jamu saya makan saya tunggu. Saya. Nabi makan khazirah yang dibuat oleh Itibani ni lamma nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di rumah Itban ni fasami'a ahlu dar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti cerita nabi mai rumah Iteban ini, orang pakak bercakap dah dalam kampung ni pakak cerita merata tempat nabi mai rumah Iteban. begitu fasabarijalun minhum hatta katsar ar-rijal fil baiti bila orang dengar cerita pakat ramai-ramai mai di rumah Itebat ni, mai kerana seronok Nabi mai di kampung Depa. Begitu. Faqala rajul, dalam ramai-ramai duk ada duk berhimpun di luar rumah Itebat ni, Nabi duk dalam rumah. Hak mai berimpun ramai di luar rumah ni, dalam ramai-ramai tu ada yang duk bersembah Salah seorang daripada hak duk sembah ni dia kata ma fa'ala Malik. Dia cakap sama-sama dia di luar tu. Aidep kata mana pi kawan kita Malik ni? Malik bin Duksyum. Mana pi dia ni tak nampak abot. La arohu tak nampak pun dia mai ni. Mana dia pi? Orang lain semua pakat mai berhimpun nak tunjuk hormat kepada Nabi, dia ni seorang tak nampak. Mana dia pi? Dia pi pergi lehlah. Ha, tanya macam tu. Mana dia ni ni? Dia ni ni mana pi? Semua orang nampak ada dia ni seorang tak ada. Mana dia pi? Mana pi Malik bin Duhsyum ni? La arafu. Tak nampak dia ni. Mana dia pi? Faqala rajul. Zalika munafik. Dan dalam ramai-ramai tu jawab hak mulut capwe seorang. Dia kata apa? Zalika munafik. Hamtuk asal cari dia ni. Dia ni munafik. Pasal apa dia tak main ni? Kita semua pakai main berimpun. Pasal Nabi main rumah Itibar. Semua orang main berimpun dia tak ada. Pasal apa dia tak ada? Zalika munafik. Hak mulut capwe ni terus hukum. Dia kata dia ni tak ada pasal apa, dia ni munafik, tak boleh pakai punya orang. Begitu. La yuhibbulllaha war rasuluh. Aku nak bagi tahu kat hangpa, Malik ni hangpa nampak je dia baguih. Dia ni munafik, dia tak suka kepada Allah dan Rasul. Oh, gasak terus bagi lagu tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi bila dengar macam tu, nabi kata dekat kawwah mulut capoi ni. Nabi kata la taqul zalik. Nabi kata jangan cakap macam tu. Nabi kata Hang tahu ke betul-betul dia tak mai pasal apa? Hang tahu ke inde people itu pasal apa? La taqul kadhalik. Nabi kata jangan cakap macam tu. Nabi kata kita tak tahu asal usul, kita tak tahu punca, kita tak tahu macam mana benda tu boleh jadi. Kita tak tahu jangan duk hukum kalut macam tu. Nabi kata la taqul kadhalik. Jangan cakap macam tu. Nabi kata ala tarahu qala la ilaha illallah. Hampa tak tahu kan ni Malik bin Duksyum yang hampa kata munafik, yang hampa kata dia ni tak suka kepada Allah dan Rasul. Hampa tahu tak dia ni, dia mengucap la ilaha illallah. Nabi kata, Allah. Nabi kata, aku tahu dia mengucap tu semata-mata kerana nak cari keredaan Allah. Nabi kata lagu tu, Fakala kata satu orang laki-laki. Allah warasuluhu a'lam. Dia kata okey. Dia kata kami mengaku. Allah dan Rasul lebih tahu. Malik ni jahat ke dah. Allah dan Rasul lebih tahu. Amma nahnu fawallahi la narawuddahu wala hadithahu illa ilal munafiqin. Tapi kami, dia kata kami kata juga. Dia ni setakat yang kami nampak, dia munafik juga. Tuan-tuan nampak tak Ada orang yang setelah dengar penjelasan tak boleh terima juga. Aku tak boleh terima dia kata tak boleh terima siapa tak, tak sama yang mengaji dia macam tu Nabi SAW alaihi wasallam dah defend dah kawan ini ni Nabi dah defend dia dah Nabi kata dia ni ni satu orang manusia yang mengucap La ilaha illallah Yabtari bihi wajah Allah Dia tak ada harap benda lain Dia mengharapkan kerebaan Allah subhanahu wa ta'ala Hampa nak kata dia munafik Nabi kata aku kata dia tidak munafik Nabi kata lagu tu Bangkit satu orang Dia kata wallahi Dia kata demi Allah Allah wa rasuluhu a'lam Allah dan rasul saja kenai dia ni Tapi kami, kami tetap tak puas hati dengan dia ni Kami tetap kata dia ni cenderung kepada munafik Nabi kata, lawan lagi. Begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa Nabi bila tengok Syekh ni panas sangat, Nabi kata, fa innal qad harrama 'alan man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya btari bidzalika wajh Allah. Nabi kata tak taulah, hang nak kata apa terpulang, Nabi kata. Tapi aku sebagai nabi, aku nak bagi tahu dekat hangpa satu. Siapa yang mengucap, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dan dia ucap kalimah itu kerana nak cari keredaan Allah SWT. Allah tidak akan izin api neraka menyentuh dia. Nabi kata, itu kata Nabi SAW. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Itu hadis sahih. muttafaqun alaih. Sepakat ulama hadis mengatakan itu hadis sahih. Di dalam sebuah hadis lain. Riwayat daripada Abi Darda radiyallahu anhu kata dia anil nabi sallallahu alaihi wasallam kata man radda an irdi ahih radda allahu an wajihih nar yaumal qiyana aw kama kata hadis riwayat at-tirmili Maksudnya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kata bagaimana siapa yang menolak daripada sesuatu perbuatan yang, yang boleh menjatuhkan maruf sedara dia mai satu orang bawa satu berita, berita menjatuhkan maruah satu orang kawan lain. Bila mai berita macam tu dia kata sudah hang jangan cerita depan aku aku tak mau dengar. Sebab orang yang hendak fitnah, orang yang hendak tuduh, orang yang hendak kata ni aku kenal dia. Cerita yang hang bawa ni hang ambil oh, balik. Aku tak mau dengar cerita macam ni semua. Barang siapa yang menolak Sesuatu berita yang bertujuan nak menjatuhkan maruah satu orang. Nabi kata, an qiyamah. Hari kiamat esok, Allah akan tolak api neraka daripada menyentuh muka dia. Hadis itu, hadis sahih, riwayat At-Tirmidhi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam masyarakat kita banyak berita disebarkan. Banyak, seribu satu berita ada. Kita dengar berita daripada satu orang yang kita pun tahu dia tak tahu yung pangkai cerita ni. Hati-hati dalam menerima apa-apa juga berita. Dan belajarlah belakang dada dalam masyarakat kita. Supaya sifat lapang dada itu tidak merugikan da'wah Islamiyah dan tidak merugikan apa yang kita buat selama ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pelihara kita semua. Pelihara tuan-tuan dan pelihara saya daripada buat sesuatu yang silap, yang kesilapan itu kita akan sesal untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat untuk kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2, muka surat 121. Muka surat 121. Kita masih lagi berada di bawah tafsir surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal. Muka surat 121. Kita masuk satu cerita. Dia kata, Kesah Perang Yahudi Quraizah. Cerita tentang Nabi SAW melancarkan satu perang ke atas Yahudi Bani Quraizah. Kita tahu, Yahudi zaman Nabi ada tiga puak besar. Iaitu Bani Quraizah, Bani Nadir dan juga Bani Qainuqaq berlaku perang di antara nabi dengan bani quraizah satu suku daripada orang yahudi firman allah subhanahu wa taala ayat 27 surah al-anfal a'udzu billahi minasyaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu la takhunu allaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun Maksudnya wahai segala orang yang beriman jangan kamu khianat allah dan rasul Allah setak ayat ni dengan menyeru orang yang beriman supaya jangan sekali-kali buat kianat kepada Allah Jangan buat kianat kepada Nabi Dan janganlah kamu kianat segala amanah-amanah yang diberikan kepada kamu Allah amanah banyak benda dekat kita Allah amanah kepada kita untuk jaga agama dia Kita wajib jaga agama dia Allah amanah kepada kita keluarga Kita wajib jaga keluarga Allah amanah kepada kita harta benda. Kita wajib menggunakan harta benda ke jalan yang direzai Allah. Amanah amanah ni mestilah ditunaikan mengikut garis panduan yang ditentukan oleh Allah. Dan kamu itu ketahui yang jadi daripada kamu itu kianat. Ha, jangan kita ni kianati satu-satu amanah sedangkan kita tahu bahawa kita sedang mengkianati amanah. Begitu. Turun ayat ini pada seorang sahabat Nabi. Nama dia Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Yang Rasulullah SAW suruh dia kepada Bani Quraizah untuk nasihat supaya mereka ikut hukum Nabi. Oh ini ceritanya. Ayat yang kita baca tadi. Ayat yang Allah suruh orang yang beriman jangan kianati Allah dan Rasul. Ayat ini turun kepada seorang sahabat yang bernama Abu Lubabah. Abu Lubabah ni, Nabi pilih dia untuk jadi wakil Nabi. Pi negotiate, pi berbincang dengan Yahudi Bani Quraizah. Nabi lantik dia, hang jadi wakil aku. Wakil Nabi dan wakil orang Islam. Pi berbincang dengan Yahudi Bani Quraizah. Pi, bawa amanah ni pi. Maka oleh Yahudi Bani Quraizah ini, Perbuat perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau perangnya, yang ni tak mau perang dengan Nabi dan tiada mau tolong mana-mana kafir yang perang Nabi. Sebelum ni Nabi buat perjanjian dengan Yahudi. Nabi buat perjanjian dengan Yahudi yang duduk di Madinah. Madinah ni banyak Yahudi. Khaybar itu tempat perkampungan Yahudi. Di Madinah ada satu tempat nama Khaybar. Khaybar ni perkampungan paling besar orang Yahudi. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi form kerajaan di Madinah. Nabi tak mau orang Yahudi ni mengganggu kerja Nabi, maka Nabi buat satu perjanjian dengan Yahudi. Isi perjanjian tu ialah Yahudi jangan kacau pentadbiran Nabi. Bahkan Yahudi sekali-kali tak boleh perang dengan Nabi. Bahkan Yahudi tak boleh tolong mana-mana orang yang nak serang Nabi ditakdirkan kafir musyrikin Mekah nak serang Nabi Yahudi pastikan hangpa tak tolong orang kafir musyrikin serang Nabi. Depa mengaku sah negeri dengan Nabi, kami tidak akan terlibat dalam usaha untuk memerangi Nabi SAW. Maka pada hari perang Khandaq, bila berlaku perang Khandaq. Khandaq ni makna dia parit, Khandaq. Makna dia parit. Pada hari perang Khandaq ini Masuk Khuraizah dengan Abu Sufyan dan kafir-kafir kafir Mekah. Seramai 12 ribu orang. Lengkong Madinah. Pegang Khanda. Ialah perang orang kafia' Mekah main nak serang Nabi di Madinah. Bila orang kafir musyariki nak main serang Nabi di Madinah. Bani Khuraizah. Yahudi Bani Khuraizah yang janji. Buat agreement. Janji tak akan tolong siapa-siapa yang nak serang Nabi. Sudah pergi tolong. Mereka terlibat sama dalam kumpulan 12 ribu orang tentera kafir musyrikin hak nak serang Nabi ini. Bermakna dia pemukir janji. Bani Quraizah, Yahudi Bani Quraizah bersama dengan kafir musyrikin kepung Madinah tempat Nabi duduk. Maka isyarat Salman Al-Farisi kepada Nabi SAW. Supaya dikorek-parit keliling Madinah untuk menegah seteruk. Maka dinamakan Khandah. Ah, itu asal usul nama perang khandak. Salman al-Farisi. Dia ni orang Iran. Salman al-Farisi. Farisi ni Parsi-Parsi Iran. Salman al-Farisi dia cadangkan. Dia mengisyaratkan maksudnya dia mencadangkan kepada Nabi SAW. Dia kata Ya Rasulullah memandangkan musuh nak serang ni ramai. 12 ribu orang. Apa salahnya kita korek parit keliling Madinah ni. Bila mereka serang, mereka tak tahu kata ada parit, mereka nanti jatuh dalam parit itu. Sebahagian daripada mereka ada masalah dalam parit itu. Dan kita hanya akan menghadapi sebahagian kecil yang terlepas daripada parit itu saja. Kita dah boleh menghadapi mereka dalam angka yang lebih kecil daripada sepatutnya. Cadangan Salman Al-Farisi ini diterima oleh Nabi SAW. Maka korek parit. Parit ni dipanggil khandaq. Ambil sempena korek-parek ni Dinamakan perang itu perang khandar Begitu Maka tiba-tiba Abu Sufyan Dengan segala kafir Lari balik dengan mukjizat Nabi SAW Dia pemain Kemudian dengan mukjizat yang ada kepada Nabi Allah campurkan rasa gerun Dalam diri Abu Sufyan dan tentera dia Dia pemain halfway Sampai setengah jalan Dia pun rasa takut yutan Patah balik ke Mekah Tak jadi senang Begitu dan balik Quraizah. Bani Quraizah ni bila dah tengok tentera yang dia nak tolong ni tak jadi serang, balik. Depa pun balik ke perkampungan depa Balik ke Madinah, balik. Begitu. Dan balik Nabi SAW ke Madinah. Nabi pun daripada sempadan tempat nak berlaku perang, Nabi balik ke kota Madinah. Maka datang Jibril kepada Nabi SAW suruh pergi dengan askarnya kepada Bani Quraizah. Berita pembelotan Yahudi Bani Quraizah ni Allah suruh Jibreel habak dekat Nabi. Habak dekat Nabi Ya Rasulullah. Wahai Muhammad. Bani Quraizah ini mukir janji. Oleh kerana kafir musyrikin dah tak ada dah balik ke Mekah. Lani bawa tentera Islam pergi Bani Quraizah yang mukir janji ni. Begitu. Maka pergilah Nabi SAW kepung kota Quraizah 25 malam. Nabi pergi kepung keliling kawasan Bani Quraizah duduk ni kepung selama 25 malam. Mereka nak keluar tak boleh selama 25 malam. Sehingga jadi mudarat kepada Quraizah dengan kepungan itu. tu dia. Kepung nak keluar tak boleh. Orang tentera Islam di kepung keliling nak keluar tak boleh. Mubarak bekalan makanan tak boleh main. Apa pun tak ada dah makanan yang ada, ada dalam simpanan pun dah habis. Semua dah jadi susah. Maka suruh Allah SWT. Ia ya ni Abu Lubabah itu kepada Quraizah. Allah suruh Nabi bagitahu dekat Abu Lubabah kamu jadi wakil kepada kami semua di jumpa Yahudi Bani Quraizah. Kamu wakil kepada Nabi. Kerana kaumnya dan ahli-ahli dan hartanya ada pada mereka itu. Kerana dia ni Abu Lubabah ini dia asyik daripada tempat tu. Keluarga dia pun ada di situ. Harta benda dia pun banyak di perkampungan Bani Qurayzah duduk. Maka Nabi pilih dia untuk jadi wakil. Nabi pergi bercakap dengan mereka. Ini. Orang yang lebih senang fikir bercakap adalah orang yang mereka patut kenal. Abu Lubabah mereka kenal. Sebab keluarga Abu Lubabah ada di situ. Sebab Abu Lubabah punya kekayaan pun ada di situ. Maka Abu Lubabah orang yang Bani Qurayzah kenal. Nabi pilih Abu Lubabah sesuai dengan depa kenai hang, hang tolong jadi juru cakap kami pi bercakap dengan depa. Maka nasihat suruh ikut hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, pin nasihat depa suruh serendah. Suruh serendah ikut apa yang Nabi nak kata. Maka musywarah mereka itu akan Abu Lubabah. Bila Abu Lubabah pi Yahudi Bani Quraizah pun bincang dengan dia maka isyarat kepada halqomnya yakni semelah. Oh, dia ni pula dia pergi gempak kuat ni lebih. Abu Lubabah ni, bila dia pergi jumpa dengan Yahudi Bani Quraizah, dia pergi gempak lebih. Dia kala ni macam ni, dah 25 hari dah hangpa kena kepung dengan Nabi Muhammad. Jalan hangpa nak lepas tak ada. Cerita dia satu saja, hangpa kena surah diri. Yahudi Bani Quraizah Bila dengar kata nak serah diri Dia pun tanya dekat dia ni Tanya dekat Abu Lubabah Kalau kami sudah serah diri apa Tindakan yang Nabi akan buat dekat kami Dia buat apa Maka mengisyarat dia pada halqomnya Dia buat tu Yang ni Rupanya Dulu lagi dah ada Dia tunjuk mereka halqom dia Dia buat tu Kalau hampa serah diri Dia kata Maknanya hampa akan kena sembelih. Begitu Maka kata Abu Lubabah Dia dah berubah kaki aku Sehingga aku ketahui akan kianat Allah dan Rasul Lepas dah dia buat lagu tu Puan ni jadi takut Dia tumpang takut sama Dia takut apa? Dia kata aku dah kianat kepada Rasulullah Rasulullah tak suruh aku main habang lagu tu Aku dah pergi habang lagu tu Dia dah berasa dia bersalah bila dia rasa dia bersalah, dia kata, tidak akan berubah kaki aku sehingga aku ketahui bahawa aku kianat kepada Allah dan Rasul. Dia rasa, aku ni tak payah buat apa dah. Nak kena tunggu keputusan Tuhan. Kalau Tuhan kata aku bersalah, dia nak hukum aku, aku reba. Nama kata nak lari daripada hukuman Allah dan Rasul. Aku tak lari, dia kata. Maka balik dia pergi ikat dirinya pada tiang masjid. Dia balik ke Madinah, dia pi tambak diri dia di tiang masjid. Yang ini yang kata Abu Lubabah ni. Dia rasa dia bersalah dah. Pasti Nabi tak suruh kata lagu tu, dia pi kata Nabi kata lagu tu. Dia rasa dia dah kianat kepada Nabi. Kianat dekat Nabi, kianat dekat Allah. Dia rasa dia bersalah sangat. Maka dia balik mai ke Madinah, dia tambak diri dia di tiang masjid. Begitu. Sampailah turun taubatnya daripada langit. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia kata sembilan hari dia tamat diri dia di tiang masjid tak makan sembilan hari cuma orang duk mai air ya, bagi dia minum sembilan hari dia tamat diri di masjid hanya minum air aja Sehingga lah Allah turun ayat kata Allah terima taubat dia Maka tak kala bersangatan lengkongan ke atas Bani Quraizah itu redha mereka itu atas hukum Nabi SAW. alaihi cerita Bani Quraizah pula yang dia ni dah balik main tambak, tambak diri di masjid dah satu bak yang kepungan ke atas Bani Torezah duduk jalan lagi dah 25 hari kena kepung dah tak boleh buat apa dah lembek habis hadapan ni semua akhirnya serenda kepada Nabi SAW maka hakim mereka itu Sa'ad bin Mu'ad maka tak datang kepada Nabi SAW sabda Nabi bangkit kamu kepada penghulu kamu Maka kata mereka itu, Rasulullah telah tulis engkau atas segala ikutan engkau, yakni Quraizah itu, supaya engkau hukum pada mereka itu. Nabi lantik satu hakim untuk nak hukum Bani Quraizah ini. Hakim yang dilantik itu ialah Sa'ad bin Mu'az. Nabi kata, Sa'ad, aku lantik kamu menjadi hakim. Kamu putuskan keputusan yang sesuai ke atas Bani Quraizah yang mukir janji ini buat perjanjian dengan kita tidak akan serang kita dan tidak akan bantu orang yang nak serang kita sekarang ni mereka dah mukir janji mereka dah pitunggu nak serang kita mereka nak musnahkan kita lani Nabi SAW kata saat aku lantik kamu jadi hakim selesaikan masalah mereka ni maka kata saat yang dilantik jadi hakim ni aku hukum bahwa dibunuh segala orang lelaki. dia jatuhkan hukum bunuh ke atas semua Laki-laki daripada Bani Quraizah. Dan dirampas segala harta mereka itu. Dan ditawan segala kanak-kanak dan perempuan. Maka sabda Nabi SAW telah engkau hukum pada mereka itu dengan hukum Allah daripada atas tujuh lapis langit. Oh, bila dia hukum mati kat tawang laki-laki Bani Quraizah. Dia hukum rampai harta Yahudi Bani Quraizah dia hukum supaya ditangkap budak-budak dan orang perempuan tangkap dia pandai tak kena hukum aku tangkap saja dan bagi pengajaran lepas balik hukuman itu nabi kata selaras dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala nabi kata gitu maka suruh nabi sallallahu alaihi wasallam dengan korek telaga dan korek parit dan bunuh mereka itu di dikambus dalam telaga dan di dalam parit itu dia ni jatuh hukum bunuh. Macam mana cara nak bunuh? Nabi SAW tentukan. Korek lubang, kambuh mereka bagi mati. Maka inilah orang yang tiada ikut suruh dan tegah Nabi SAW dalam dunia. Dan di akhirat, bagi mereka neraka yang menyadar. Dia. Atas dunia kena hukum macam tu, akhirat esok kena neraka pula. Tak selesai lagi hukuman kat atas mereka. Ini hukuman zaman tu. Kemudiannya bila turun ayat-ayat lain, hukuman ni sudah tidak terpakai lagi. Hukuman ni pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum kamuih orang di dalam telaga, dalam parit dan sebagainya, tidak ada lagi pada zaman kita hari ini. Itu hukum berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Firman Allah wa'lamu annama amwalukum wa awladukum fitnah wa anna Allahu indahu ajrun azim Dan ketahwilah oleh kamu hanya segala harta kamu itu dan anak-anak kamu itu fitnah yakni pencubaan Allah Ta'ala atih hambanya itu dia turun ayat ni Allah kata jaga baik-baik wa'lamu annama amwalukum ketahwilah sesungguhnya harta yang ada dekat kamu itu fitnah bagi kamu Wa wa'awladukum anak-tina yang ada dekat kamu jadi fitnah bagi kamu jaga baik-baik benda ni boleh kena kepada siapa-siapa saja tentang tu sebab kita tidak boleh hina orang kita tak boleh hina orang Kita tengok satu orang Anak dia jadi tahi dadah Kita tak boleh hina dia tentahan Lambat laun pak Tuhan bagi seorang anak kita kena Kita kata Apalah tak jaga anak tu Sebab anak jadi tahi dadah Betul kah dia tu tak jaga anak Kita kata Kita kata apalah dia ni Anak pun tak hati jaga Anak dah hisap dadah Persoalannya ialah betul ke anak dia tu ikat dadah kerana pak dia tak jaga? Puk anak kita kena seorang. Bila anak kita kena, orang kata bila terancuk baru tengah dah. Ha, baru tahu. Kita tak pernah buat lagu tu. Kita tak pernah tak jaga anak kita, bahkan kita jaga anak kita bukan main. Takdir Tuhan nak kenakan ke anak kita juga seorang nak jadi nak jadi tak dadah bukan susah bukan gaduh dia pindut terlibat dengan puak dadah orang buat nayang dia pun boleh orang buat nayang dia pun boleh heret dia bawa buat fitang manakah bagi satu injeksi bubuh heroin dalam diri dia jadi tak dadah orang nak buat orang sakit hati kat kita orang saja nak buat kita orang boleh buat Kianak ni banyak dalam masyarakat ni mereka sakit hati kat kita dia ambil apa nama dadah apa kali empat masuk dalam kereta kita sebum kuih lepas tu dia telefon polis dia kata kaitan nak buat sekian-sekian ada dadah polis pergi tahan kita tengah jalan punggah-punggah dalam kereta ada semua dadah kita nak kata apa anda eh, saya tak tahu bukan saya punya bukan saya punya bukan itu kami tak tahu ceritanya benda ni ada dalam kereta hang ikut kami pergi balai tuan nak kata apa ini kianak. Orang yang tak tahu kata apa? Ih tak sangka tengok ikan sebarang labuh Elok dua wak dadah orangnya Orang yang tak tahu Apa yang dia tahu? Betul eh kata orang ni hadut pakai serban ni wak dadah lah kata. Siapa tahu kata benda ni satu perencanaan Orang susun satu rencana Nak perangkap dia, nak bagi dia kena Nak bagi jatuh nama dia dan sebagainya Orang boleh buat tapi orang yang tak tahu dia kata apa? Dia kata, "Eh, tak sangka aku duk duk respect dia selama ni rupanya duk pelari dadah." Nampak tuan-tuan fitnah. Banyak berlaku dalam masyarakat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, "Wa'lamu, wa ketahuilah, annama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta benda, anak-anak kadang-kadang jadi fitnah dekat kamu. Dan Allah Ta'ala pada sisi nya itu pahala yang sangat besar. Maka, jangan kamu beri upah pahala itu dengan sebab harta dan anak pinak dan ahli keluarga kamu dan kianat pada surah Allah dan Rasul kerana mereka itu. Jangan sekali-kali kerana harta, kerana anak pinak kamu sanggup buat kianat kepada Allah dan Rasul. Jangan, Allah kata. Dan turun pada taubat Abu Lubabah yang dahulu itu. Oh, turun ni ayat ni ni, pasal apa? Nak bagitahu kata, Abu Lubabah ni, taubat dia diterima oleh Allah Subhanahu SWT. Nak bagi tahu daripada ayat ni faham bahawa sesungguhnya Abu Lubabah ini sebenarnya sudah terkena fitnah. Dia tidak berniat untuk nak kianati Nabi, tapi mungkin kerana mulut ter tercapul sikit, picak capai sikit, maka akhirnya dia terfitnah macam tu. Maka Abu Lubabah tidak bersalah dan dia perlu dilepaskan daripada rasa bersalah dia itu. Firman Allah ya amanu, Wahai orang yang beriman Jika kamu takut akan Allah dengan taubat dan lainnya Nesaya menjadi ia bagi kamu dinding yang mencerai Antara kamu dan barang yang kamu takut itu tu dia Tuhan kata macam tu dalam ayat ni Kalau kamu takut kepada Allah SWT Allah akan dinding kamu daripada benda yang kamu takut itu Maka lepas kamu daripadanya wa ankum sayyi'atikum wa lakum dan menutup ia daripada kamu itu akan segala kejahatan kamu dan mengampun ia bagi kamu akan dosa-dosa kamu kalau betul kita takut kepada Allah kalau kita ada masalah apa pun Tuhan lepas kita daripada masalah kalau betul kita kita ni bertakwa dengan Allah kita takut dengan Allah ada masalah sujud minta tolong dengan Allah tu ayat tuan-tuan banyak orang kena. Macam-macam ujian Allah bagi kat dia. Banyak orang kena ujian. Cuma ada orang bila kena ujian, dia duduk cari manusia. Minta tolong selesai ujian dia. Tak selesai tentu. Manusia tak boleh menyelesaikan masalah manusia. Manusia boleh bagi pandangan. Yang pandangan itu kadang boleh pakai, kadang tak boleh pakai. Tapi manusia kalau ada masalah, dia cari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah boleh selesai masalah dia. Semayang aja Tengah malam, satu pertiga akhir daripada malam sujud rendah diri kepada Allah minta kepada Allah minta Allah lepaskan kita daripada musibah yang menimpa kita Allah tolong kita insya-Allah. Mu ti apa Allah sebut dalam ayat ni in <tik> tatqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu bertakwa kepada Allah Allah akan bubuh satu furqan, satu dinding yang membezakan kamu dengan masalah kamu ni. Wajukfir ankom sayyati kum Allah akan gugurkan segala kesalahan yang kamu buat sebelum ni. Wajofir lakum Allah akan ampun kamu. Wallahu dufdal al azim Allah tuhan yang ampunya kurnia, nafma yang amat-amat besar. Allah sahaja boleh bagi apa juga anugerah dekat kita. Orang tak boleh bagi, begitu. Dia masuk satu kisah lain. Dia kata kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat 30, Allah berfirman, A'uzubillahiminasyaitanirrajim. Wa'idh yamqurbikal ladhina kafaru liyusbituka au yaktuluka au yukharijuka. Dan ingatlah ulimu, wahai Muhammad. Ketika berbuat makar dengan engkau oleh segala kapiak mekah. Makar maksud dia tipu jahat. Kapiak mekah ni nak tipu Nabi ni seribu satu cara terai kot tu terai kot ni terai kot tu terai kot ni kira kot mana pun depa nak pedayakan nabi sallallahu alaihi wasallam begitu supaya habas mereka itu akan dia akan dikap supaya nabi ni kalau boleh kalau ikut mau depa kalau ikut mau puak-puak kafir Quraisy ni depa nak habas nabi habas maksudnya boh dalam lokak kalau boleh mau macam tu kalau boleh nabi Muhammad ni jangan bagi bercakap di masjid kalau boleh, Nabi Muhammad Alaihi SAW ni dia merengkok dalam lokak. Begitu. Itu, kalau boleh, mereka nak buat macam tu. Dan, bunuh mereka itu akan dikau. Kalau boleh, kalau ikut hati mereka, bukan takat buah dalam lokak. Buah dalam lokak pun tak puas hati lagi. Kalau boleh, nak bunuh pergi mati bang Nabi Muhammad ni. Tu kalau boleh, itu nak kehendak yang ada dalam hati orang kafir Quraisy. Atau hambat keluar, mereka itu akan dikau daripada Makkah. Ataupun kalau sekiranya nak bunuh tak boleh, nak buah penjara tak boleh, buat bagi dia tak boleh duduk di sini. Suruh dia keluar daripada Mekah ni. Lagi dia dua-ada, lagi itu jadi duri dalam daging. Lepas tak suka dekat Nabi Muhammad SAW ni, sampai macam ni sekali punya tak suka dia. Maka makna makar itu, yang dikatakan makar itu perbuah hilah pada mencapai mudarat pada satu-satu orang. Ini yang kata makar. Dia buat tering, dia buat macam-macam strategi, dia buat macam-macam tipu daya yang akhirnya orang tu akan kena mudarat. Dia rancangkan satu benda bagi dia ni terkena. Bila dia ni kena, habis. Dia ni dah ditimpa mudarat jahanam dia pada muka dia. Jahatnya orang-orang kafir Quraish ni. Kata segala ahli tafsir bahawa tak kalau ketahui Quraish dengan Islam orang Madinah, takut mereka itu jadi besar kerajaan Rasulullah SAW dan zahirnya bila nabi dah hijrah daripada Mekah ke Madinah dia pun lega dah satu bab nabi tak ada dah di Mekah tu pun sebelum nabi keluar tu pergi ke pun rumah pergi pun rumah kalau boleh nabi keluar aja pakak nak pukul bagi mati tentu tapi Allah Subhanahu wa taala pelihara nabi Nabi boleh keluar juga daripada rumah tu waktu pagi gelak-gelak Nabi dah boleh keluar daripada rumah tu dan akhirnya selamat sampai di Madinah. Bila Nabi sampai di Madinah, sambutan orang Madinah, terhadap Nabi tu menyakitkan hati orang Mekah. Kami punya benci dekat Muhammad ni, pergi Madinah orang sambut dia juga, sakit hati semua. Macam-macam dah kami buat kat dia ni, orang duduk ramai lagi, duduk sambut dia, aku meluat semua. Begitu sekali busuknya hati perut orang-orang kafir Quraisy yang duduk ada di Mekah ni. Dia benci dengan keadaan tu. Tengok pula Nabi di Madinah sampai sampai orang Madinah angkat terus Nabi ni. Angkat Nabi terus jadikan Nabi ni pemimpin daripada di Madinah. Bertambah-tambah sakit dalam hati orang-orang kafir Quraisy ni. Maka berhimpun segala orang besar-besar pada rumah Nadwa Pakak berhimpun lepas ni. Nabi dah tak ada dah di Mekah. Nabi dah keluar pergi ke Madinah dah. Berimpun lagi nak bincang pasal Nabi ni. Musyawarat mereka itu pada pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakak bincang ni macam mana nak buat dengan Muhammad ni? Kita dah buat macam-macam dekat dia. Dia pergi sana nampak dia makin besar. Di sini dia tak hebat macam tu. Dia pergi sana dia lagi hebat. Macam mana kita nak perjehan dia ni? Maka apa mau diperbuat ke atas dia ni? kepala mereka itu Utbah bin Saibah ketua kepada kafir Quraisy ni Utbah bin Saibah hm iaitu anak kepada Rabi'ah dan di antara yang terlibat dalam meeting tu ialah Abu Jahal dan di antaranya Abu Sufyan ni Abu Sufyan ni kemudiannya masuk Islam tapi masa ni dia belum Islam lagi dan di antaranya Taqmah bin Adi dan di antara kepala Quraisy itu Nazar bin Al Harith dan di antaranya Abu Bakari dan di antaranya Zam'ah dan Hakim bin Hizam dan di antaranya Baiha dan Mandah dan Umayyah dan datang akan mereka itu iblis ha ni dalam 7 8 orang kepala-kepala jahat Quraisy ni hadok mesyuarat dok bincang macam mana nak pelingkup Nabi Muhammad yang ada di Madinah ni dalam 7 8 orang ni solam masuk satu iblis Iblis celah masuk. Dan datang akan mereka itu Iblis. Pada rupa Sheikh Najat. Dia kata. Iblis mai dalam rupa satu orang daripada negeri Najat. Tentang ini kita baca di Masjid Seberang Jaya kalau tak silap. Eh? Cerita hadis yang cerita tentang Iblis boleh merupah dalam macam-macam rupa. Di antaranya dia dah sebut dah sekali di Masjid Seberang Jaya dulu ni. Iblis pernah merupah dalam rupa satu orang-orang besar di negeri Najat. Begitu. Baik. Ketika ni, pembesar-pembesar Khoreh duk bincang macam mana nak pelingkup Nabi, macam mana nak rosakkan Nabi, macam mana nak hancurkan dakwah Nabi, macam mana nak buat bagi orang tak mau ikut Nabi, tengah duk bincang ni, Iblis sudah masuk. Iblis masuk, dia merupa dalam rupa satu orang daripada negeri Najat. Begitu. Kata mereka itu, siapa engkau? Ni. Ni ketua-ketua Quraisy ni depa sama depa kenal Abu Jahal kenal, Abu Sufyan, Abu Sufyan kenal, Mutbah depa kenal, sama depa. Sheikh ni seorang depa tak kenal. Tapi tengok cara lagang masuk ni nampak orang hebat. Dari segi pakaian dia, dari segi ayah muka dia menunjukkan dia ni orang ada duit, menunjukkan dia ni orang besar-besar, orang hebat-hebat. Jadi depa tak kenal dia. Maka depa tanya dia, "Siapa engkau?" Maka kata Iblis, "Saya Sheikh daripada Najah." dekat saya mai daripada negeri Najat sana. Saya dengar perhimpunan kamu ini dan saya harap jangan kamu pertidakkan nasihat saya. Saya dengar cerita kata hangpa hari ini nak buat meeting, meeting nak pelingkop Muhammad. Saya dengar cerita ni, so saya minta nak mai join sama. Cuma nak minta satu, kalau sat lagi saya bagi pendapat, jangan hangpa mempertidakkan pendapat saya. Dengar pendapat saya nak bagi. Dia sudah. Dia mai macam tu. Maka mula Abu Bakhtari katanya, saya lihat kamu ambil Muhammad dan habas dia, dia dalam rumah. Tutup pintu dan tingkap, lontak makanan dan minuman sampai dia mati. Salah seorang daripada ketua Arab Qurayf ni, nama dia Abu Bakhtari. Dia bagi cadangan. Dia kata lah macam ni, kita pergi serang Madinah, kita pangkap Nabi Muhammad, kita kurung dia dalam sebuah rumah kita lempak makanan dengan minuman bagi kat dia kat lubang tu je, bagi dia makan bagi dia minum dan sebagainya sampai dia mati dalam rumah tu jangan bebaskan dia itu cadangan yang diberi oleh Abu Bakari maka kriau iblis kriau dia dah qar ya alik aliwang jangan baca kriau kan Keriaw, dia kata. Maka keriaw Iblis. Iblis bila dengar Abu Bakhtari cadang supaya tangkap Nabi Muhammad korong, bagi makan, bagi minum, tunggu sampai dia mati, Iblis keriaw. Kata dia, sejahat-jahat perbuatan itu. Jika kamu habas akan dia, datang sahabatnya bunuh kamu. Dia oh, bukan dia kata jahat itu maksudnya jahat buat zalim Nabi tak? Dia kata jahat ni maksud bodoh. Itu pandangan yang bodoh, dia kata dalam jail, mereka nanti serbu maik dengan dengar hang dengan dengar aku tak ada lari balik dia kata oh dia kata ini satu pendapat bodoh dia kata ha? dan akhirnya dan keluar ia last sekali mereka main serang kita mereka bebaskan balik Muhammad tak ada paedah tindakan tu itu cadangan dia maka kata Hisham bin Umar saya fikir muat dia di atas unta hambat keluar lepas daripada kita tiada mudarat lagi apa-apa perbuatannya itu dia dia kata apa? Dia kata, La macam ni. ni Nabi Muhammad, sebenarnya Muhammad masih duduk di Mekah macam ni. Ini dia flashback balik. Dia kata, La macam ni. Kita tangkap Muhammad, kita buah teh unta, kita... Nanti serapu, mai dengan dengan ang ...dan lari balik. Dia kata, Oh, dia kata ini satu pendapat bodoh. Dia kata. Dan akhirnya, dan keluar ia. Lain sekali, dia paham ma seram kita, dia paham ma bebaskan balik Muhammad. Tak ada paham dah. Dia nak tanggung. Itu cadangan dia. Maka kata, Hisham bin Umar. Saya pikir muat dia di atas unta, hambat keluar, lepas daripada kita, tiada mubarak lagi apa-apa perbuatannya. Itu dia. Dia kata apa? Dia kata, lah macam ni. Ini, Nabi Muhammad, sebenarnya Muhammad masih duduk di Mekah macam ni. Ini dia flashback mana? Dia kata, lah macam ni, kita tangkap Muhammad, kita buah atas unta, kita halau unta, terus lari dia tu tangan dia, tambat kaki dia, biar dia tak boleh kontrol unta, kita hambat unta tu suruh lari. Unta tu biar dia nak lari di tengah padang pasir mana, akhirnya dia mati panah di tengah padang pasir. Kita buat macam tu dia kata. Yang penting aku tak mahu tengok muka dia ada ada di Mekah ni. Maka kata iblis, ini bukan fikiran kerana ini laki-laki, maksudnya Nabi Muhammad ni manis cakapnya, manis mukanya dan masuk hati segala perkataannya. Demi jika kamu keluar ia pergi, kalau kamu lepas dia keluar daripada Mekah ni dan cenderung ikutnya, kaum lain datang bunuh kamu. Dia ni, apa jaga baik Yang kata Muhammad ni, kalau dia cakap, orang nanti ikut dia. Dia ni dia punya cakap ada power cukup kuat Orang benci kat dia, dengar dia cakap, hilang benci. Hapa cakap baik-baik dengan Muhammad ni? Dia kata. Han nak ambil dia buah hati belakang unta. Nak perambat unta tu keluar daripada Mekah. Dia pergi nak pergi ke mana? Satu hari dia dijumpa orang. Bila jumpa orang, dia nanti terang kat orang. Akhirnya orang akan sokong dia. Orang main serang kita balik. Ini dia kata pendapat bodoh lagi satu. Dia kata. Ni yang kata Iblis ni. Dan keluar kamu daripada negeri kamu. Waktu main serang, kita pula nanti kena angkat bungkuh lari daripada negeri kita. Dia kata. Maka kata Abu Jahal. Haa, oh, macam ni. Yang ni dia last Maka kata Abu Jahal Demi Allah Aku isyarat kepada kamu satu fikiran Abu Jahal kata La macam ni Aku nak bagi satu pendapat Dia kata Tiada lainnya Bahawa kamu ambil seorang muda Daripada puak Quraisy, Bagi pada masing-masing pedang Untuk akan dia Tetap Nabi Seperti penetak seorang Jadi terpecah-pecah darahnya Pada puak-puak Quraisy. -puak Tiada kuasa bani Hashim atas quraish kesemuanya ketika itu maka diterima dia tu dia dia kata lah aku cadang macam ni kita ni bawah bani Hashim ni ada banyak puak tiap-tiap satu puak kita ambil satu budak muda mewakili tiap-tiap puak kita ambil seorang-seorang seorang-seorang jadi satu kumpulan kumpulan budak muda ni kita bagi pedang kat depan Ditunggu di tepi rumah Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad keluar saja, suruh mereka pakat-pakat tetap sedah, Sama sedih pakat tetap dia. Bila kena tetap, darah Nabi ni merecik, kena habis baju semua orang yang terlibat ni. Kalau Bani Hashim nak ambil tindakan dekat puak-puak ni, dia tak boleh ambil tindakan. Sebab semua terlibat dalam membunuh Muhammad ni. Dia kata. Kalau seorang, kena. Kalau dua orang, kena. Kalau nak buat, buat ramai-ramai. Dia kata. Kita ambil tiap-tiap kuat -tiap seorang budak muda bagi pedang. Seorang daripada pitetak Muhammad. Darah Muhammad bagi kena baju daripada semua. Akhir sekali kalau bercara pun dia kata last kali kena bayak biat. Bayak biat kita bayak. Janji Muhammad mati. Ini pandangan Abu Jahat. Cukup jahat dia ni. Maka kata Iblis. La'natullah. Dia kata. Sadaqah halal fatah. Iblis ni bila dengar-dengar macam tu dia kata dia kata budak ni budak serdi ada ramai-ramai ni semua tak boleh pakai Abu Jahal ni budak ni seorang budak serdi benang perkataan orang muda ni dia kata maka bersetuju mereka itu atas mau perbuat ikut pendapat Abu Jahal itu bila Iblis sokong semua orang sokong lebih baik kita ikut pendapat Abu Jahal, Nabi Muhammad ni, kita kepong rumah dia, bila dia keluar, semua pakat tetap dia, bagi dia mati, darah dia bagi sembok mereka baju kita semua, orang tak boleh salahkan siapa-siapa. Sebab semua orang terlibat dalam membunuh dia. Maka datang Jibreel AS, berkhabar kepada Nabi SAW, dan izin bagi keluar ke Madinah. tu dia, Jibreel pun Allah hantar Jibreel main dekat Nabi. Bagi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, hang jaga baik, baik sudah sampai masa kena keluar daripada Mekah. Hijrahlah ke Madinah. Tapi jaga baik, -baik hari kamu nak keluar tu musuh kamu akan tunggu di luar rumah kamu. Bila kamu keluar, depa bercadang nak tetak agamu, depa bercadang nak kamu mati dengan sepakkan semua pemuda-pemuda Quraisy ini. Maka menyuruh dia akan Syedina Ali tidur di tempatnya dan berselimut dengan kain selimutnya. Nabi SAW pun minta Syedina Ali. Dia kata, Wahai Ali, gantikan aku di tempat tidur. Kamu tidur di tempat tidur aku, selimut dengan selimut aku. Dan Nabi SAW nanti lena hendak timpah. Dia kata, maka keluar Rasul atas mereka itu dengan baca sepotong daripada surah Yasin. Sehinggalah kepada ayat, فَقْحُمْ la يُبَصِرُونَ maka sudah dibunuh maka sudah dibubuh debu tanah di atas kepala mereka itu nabi baca waj'alna ja min baini aidihim saddan wamin khalfihim sadda nabi baca ayat tu lepas baca tu pas yang ada dalam tangan ni pewai ke arah depa hadu berhimpun di luar ni Perui tu, sekali perui lebut tu aja, Tapi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, debu tu pergi tabung atas kepala tiap-tiap orang hak duduk tunggu nak bunuh Nabi ni. Debu tu pergi jatuh atas kepala tiap-tiap orang. Bila kena aja debu tu, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, pakat lena tak sedang, Nabi keluar dalam keadaan mereka ni tengah lena. Maka tiada lihat. Pergi bersama-sama Abu Bakar ke bukit Jabal Tur. Maka duduk di sana tiga madam. Nabi keluar. Nabi keluar daripada gurub mahdia dengan sidina Abu Bakar As-Siddiq. Pi sampai satu tempat nama dia Jabal Sur. Contoh contoh kalau biasa pi umrah ataupun pi haji ni sebelum mai musim haji dia pasti bawa satu satu sekali pusing. Kalau depa tak bawa pun kita pi cari kaita. Kita pi cari kaita, kita ajak pusing. Banyak duit kat dreba kaitah ni ajak pusing. Okey, Yang kata Jabal Sur ni, kalau kita berpeluang sampai di sana, pergi tengok yang kata Jabal Sur ni. Tuan-tuan, kadang-kadang dengar cerita dengan tengok, kesan tengok tu dia cukup kuat dekat kita. Cukup kuat. Kalau kita pergi ziarah ni yang dikatakan Jabal Sur ni, kita tengok macam mana nak naik dia duduk di antara bukit-bukit ni. Jabal Sur ni, duduk antara bukit-bukit, nak ragas bukit tu pun dah satu bang kan. Lah. Turun pergi dalam lembah tengah-tengah bukit tu pula baru nak jumpa Jabal Sur. Kemudian tengok pula Padang Pasyak perjalanan daripada Mekah nak pergi ke Madinah tu. Tuan-tuan tengok tu, tuan-tuan bayangkan Nabi hijrah dengan naik unta saja. Lintah Padang Pasyak tu. Bapa punya perit laluan Nabi SAW. Tak pernahkah kita terfikir? Tuhan boleh buat hijrah Nabi ni jadi mudah. Kalau Tuhan, kalau Tuhan yang sama juga boleh buat Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj naik Buraq. Tidak usul sahabat daripada sisi Kaabah Nabi naik burak dengan ditemani oleh Jibril daripada Kaabah Makkah pergi ke Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Aqsa naik sampai ke langit tu sampai ke Sidratil Muntaha. Allah boleh bagi dekat Nabi seekor burak pasal apa masa hijrah Allah tak bagi borak Tuhan tu juga Tuhan yang bagi borak dekat Nabi masa Isra' dan Mi'raj Tuhan tu juga yang perintah Nabi hijrah Mekah ke Madinah pasal apa sekali dia bagi kemudahan dekat Nabi sekali dia suruh Nabi susah bukan setakat suruh susah nak naik untar, redah, padang pacar bukan setakat susah tu susah pikyak ni pikyak nak menyusun strategi Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah bukan ikut jalan biasa. Dia ada laluan biasa. Siapa pun orang Mekah, Nabi Madinah, dia ada jalan, dia duduk pergi. Dia ada route dia. Nabi tak ikut route tu. Nabi ikut satu jalan yang orang tak pernah lalu. Nabi pergi kerdah ikut lain. Tujuan dia apa? Tujuan supaya Nabi tak jermok dengan musuh apa siapa Allah tak boleh buat bagi Nabi jumpa musuh tengah jalan? lebih tu bila musuh majjah bagi dia Arabah? Tak boleh bolehkah Allah nak buat begitu? Allah boleh kalau Allah nak buat. Tapi pasal apa Allah takdirkan Nabi dalam hijrah Mekah ke Madinah ditakdirkan supaya dia simpang daripada jumpa musuh. Dia nak bagi pengajaran dekat kita bahawa kita ni orang Islam ada buat kerja Islam ni tak selama-lamanya kita ni nak kena pergi cari musuh. Nak ajak challenge kita. Ada masa kita kena simpang jangan pi dok belaga dengan depa lebih-lebih lagi pada masa kita rasa kita tak kuat. Kita tak boleh lawan depa. Dalam Islam dia dah bagi satu garis panduan suruh ingat. Dia kata la ta manau liqa al adu. Fa idza laqitumuhum fatbitu. Jangan kamu dok ada cita-cita nak pi calang musuh depan-depan. Jangan. Kita jangan rasa kita dah cukup kuat. Kita jangan rasa kita ni bila-bila masa bersedia menghadapi cabaran. Jangan rasa macam tu. Tuhan kata, jangan kita cita-cita nak cari musuh. Allah suruh Nabi habakkak kita, لا تتمنع لقاء العدو. Jangan ada cita-cita nak pergi cari musuh. <tuh> tapi kalau dah kita tak cari, tapi musuh main duduk tunggu depan kita nak ajak kita bergaduh. Fadbitu. Nabi kita tunggu jangan lari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.a.w. Allah boleh bawa Nabi hijrah Mekah ke Madinah, senang aja naik borak. Sekali dia penyukit sejauh mata memandang. Tapi Allah suruh Nabi lalui semua laluan-laluan yang penuh dengan jaringan-jaringan maut. Dia kata, pergerakan Nabi di ekori walaupun Nabi tak ikut laluan biasa ambil laluan lain duduk dalam gua sur tiga hari gua tuan-tuan gua bukan bilik dalam rumah gua gelap dengan tak selesa dengan panai, dengan apa duduk dalam tu tiga hari duduk dalam tu supaya musuh bila cari ni dia tengok di situ ada, dia terweh fikir depan tak ada, akhirnya dia putih hasar dia balik sedangkan Nabi duk ada dalam gua sur Nabi disuruh oleh Allah subhanahuwataala, perah kepala otak ni Fikir macam mana nak susun strategi, nak selamat daripada musuh yang duduk hambat dia di belakang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Tiga hari, tiga malam, Nabi duduk di dalam jabat itu. Allah hantar main burung, buat sarang duduk depan tu Main labah-labah jalin sarang, buat di muka pintu, gua surni dan sebagainya. Dengan tujuan supaya bila orang main tengok macam ni dia tak sangka kata dalam tu ada orang. Semua Allah hantar begitu. wayam وَيَمْكُرُونَ wayam اللَّهِ dan berbuat makar, yakni berbuat helah mereka itu, yakni kapiang ini, pada bonoh Nabi. Dan makar Allah Ta'ala pada mereka itu, dengan dibonoh mereka itu pada perang badar. Dapat rasa, mereka pandai dah susun strategi, nak perkenal Nabi. Dah, Allah pilih Nabi. Nabi tak berjaya dibonoh oleh mereka. Tapi bila Nabi sampai di Madinah, perang yang pertama berlaku ialah Perang Badar. Dalam Perang Badar, semua kepala-kepala yang terlibat dalam memutuskan perancangan nak bunuh Nabi ini, semua tu mati dalam Perang Badar. Tiap-tiap kepala yang disebutkan tu semua sekali mati ketika berlaku Perang Badar. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, Wallahu khairul makirin. Dan bermula Allah subhanahu wa ta'ala sepandai-pandai yang membuat makan. Kalau hampa rasa-hampa pandai susun strategi nak perasa Islam, Allah lebih bijak dalam menyusun strategi untuk nak menaikkan Islam. Begitu. Sepandai-pandai tiraun, arah tentera dia keluar picit tiap-tiap pintu rumah. Siapa yang mengandung, tunggu sampai dia lahir anak. Kalau anak yang dilahirkan laki-laki, bonoh saja. dia kata. Sebab apa? Sebab ahli nujum dah kata, akan lahir satu budak laki-laki, budak ni akan jatuhkan kerajaan dia. Fir'aun susun strategi. Pastikan setiap budak yang lahir dibunuh. Kehendak Allah SWT mengatasi kepandaian Fir'aun dalam menyusun strategi. Beranaknya satu budak, hanyut dalam sungai, jumpa dekat bini dia. Dia. Bini dia Olek mai kat dia, bini dia kata abang saya berkenan budak ni. Saya tengok-tengok muka dia saya berkenan. Saya nak bela budak ni. Firaun yang dah kerah tentera dia semua pichek tiap-tiap pintu rumah nak pastikan tak ada budak jantan yang hidup yang esok nak nak runtuh kerajaan dia ni tiba-tiba bini Olek mai budak lelaki-lelaki. Dia selak-selak tengok lelaki-lelaki. Eh dia kata tak boleh. Ahli nujum aku dah kata, kalau lahir budak laki-laki, depan ni ada potensi untuk runtuhkan kerajaan aku. Bini dia kata, abang, budak ni kita belah. Takkanlah kita belah dia-dia dia nak lawan kita. Cuk, masuk dalam hati dia. Otak orang dia kata. Okey, hak ni sorang kita belah. Hak lain kita bunuh. Hak tu roh-rohannya. Kemudiannya jadi Nabi Musa, kemudiannya menjatuhkan kerajaan dia. Tuan, tuan tengok betapa liciknya, betapa pintarnya, betapa bijaknya, betapa handalnya Allah dalam menyusun strategi. Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah. Khilihan. Maka tiada terlepas daripada kehendak Allah pada kebajikan ataupun kebinasaan itu oleh seorang pun. Cerita ni cerita Allah. Kalau Allah nak bagi selamat, selamat. Kalau Allah nak bagi kena, kena. Kalau Allah nak bagi mulia, mulia. Kalau Allah nak bagi hina, hina. Ini kerja Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, "Wa idza tusla alaihim ayatuna." Dan apabila dibaca atas mereka itu segala ayat Quran kami, qalu qad sami'na law nasao laqulna mithla hadza. Katat mereka itu, yakni kata Quraisy, telah, telah kami biasa dengan umpama Quran itu, iaitu Taurat dan Injil. Sudilah. Bila Nabi baca ayat Quran dekat puak kafir ni, depa dengar. Ai depa kata berasa macam biasa dengar dah Dia depa kata. Memanglah hadipah dengar itu bukan Quran tapi hadipah dengar itu Taurat dan Injil. Taurat dan Injil pun Allah juga waktu turun. Jadi dia punya bentuk lebih kurang tu, cerita pun lebih kurang tu. Suruh abdi diri kepada Allah. Bila depa dengar Nabi baca Quran, depa kata qad Kami rasa kami biasa dengar dah jenis-jenis cerita macam ni. Jika kami kehendaki, leceh kami kata seumpama ini Quran juga. Telah kata oleh Nadar bin Harith kerana ia biasa pergi meniaga di Syam. Tempat yang bernama Khairah. Maka beli ia kitab ajam. Balik cerita kepada ahli Makkah. Oh dia biasa dengarlah kitab-kitab ni. Dia balik mai Dia kata ni. Aku nak ambil ke apa? Pak Muhammad duduk baca tu. Yang tu ada dah. Dia kata aku dah beli dah kitab ni. Di mana aku pergi meniaga dulu aku dah belilah. Rupa-rupanya. Yang dia beli tu. Taurat, Injil dan sebagainya. Dia kata cerita lebih kurang sama ajar. Ini semua karut dia kata. In haza illa asatirul awalim. Tidaklah ini Quran. Melainkan cerita bohong. Orang dahulu kalah. Dia kata jangan siapa percaya ni. Ayat yang Nabi Muhammad duk baca ni. Semua ni asatirul awalim. Ni cerita dongeng orang-orang dulu. Tak perlu kita baca. Ini akan memundurkan kita. Dia kata begitu. Firman Allah wa'idh kalu. Dan ketika berkata mereka itu. Yang ni Quraysh maka. Allahumma in kana haza huwal haq. Min a'in min 'indika tu tolong betul bebale. Bukan min indak. Hmm? Allahumma in kana hadha huwa alhaq min 'indika faamtir amtir 'alayna hijaratan minas samaa aw iktina bi 'adabin alim. Tonton tengok ni, punya gedebe, punya Samsung, punya jahatnya puak-puak kafir Quraisy ni. Nabi mai baca Quran, dia kata ni cerita dong ni tak pa lagi apa dia kata dia kata hai tuhanku jika adalah ini quran yakni quran yang dibaca oleh muhammad itu sebenar-benar turun daripada sisi engkau maka turunkan olehmu ke Aceh kami hujan batu neraka daripada langit ha oh, ni dia samsing ini yang kata samsing tak mau ikut nabi itu satu bab tak mau ikut kata pula mulut dia jahat kata pula kata dalam bentuk doa pula mengadap Ka'bah kata daripada kata dalam bentuk doa Allahumma in kana haza huwal haq min indik wahai Tuhan kalau betul ni hak Muhammad duk baca ni kamu yang buat turun benda ni kalau betul faamtirna alaina hijaratan min sama wa turun may batu hujan batu daripada api neraka naik kat kami ataupun bawa datang olehmu akan kami dengan azab yang sangat sakit ataupun buat main azab kat kami ni kalau betul ayat ni ayat daripada Tuhan begitu biak binasa kami semua kata akan dia oleh Quraysh istihza dengan Allah Ta'ala dan Quran istihza masuk buat main-main kata buat parli-parli main begitu kata tu, cara kata tu buat parli-parli main kalau ok tak apa kalau hampa memang bercuih sungguh Ni ha hampa duk baca ni kata kenung Quran, Tuhan nampak buat turun. Kalau betul, minta tolong satu. Minta tolong, habang kat Tuhan so, turun main batu panah daripada hati neraka biar kenal kami. Buat main satu azab yang boleh bagi kami ni semua binasa. Kalau hampa betul, suruh buat begitu. Oh, bukan main. Maka firman Allah, wa wa Dan tiadaklah Allah Ta'ala itu mengazab akan mereka Itu. Sedangkan engkau ada pada mereka itu di Makkah. Itu dia. Allah tak turun azab. Walaupun mereka buka kancing baju. Cabar Tuhan suruh ambil tindakan dekat mereka. Tuhan kata, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ Allah sekali-kali takkan azab mereka. Pasal apa Tuhan tak azab mereka ni? Wa anta فِيهِمْ Pasal Nabi Muhammad dia ada. Maka Allah tak boleh azab. Tak boleh turun azab. Kerana azab mana kalau datang, kena rata. Dia kata azab ni kalau tuhan buat mai habis dengan nabi-nabi sekali nanti kena tiada dia azab satu umat melainkan kemudian daripada keluar nabi dan segala mukminin daripadanya azab tak mai selagi mana nabi tu ada nabi keluar azab boleh mai bila-bila masa barulah diturunkan azab ke atas mereka itu contoh kita tengok kisah nabi lut siapa so Kan? umat kaum apa nama umat ataupun kaum dia suka dengan liwat Sampai Allah hantar malaikat. Hantar malaikat atas rupa lelaki-lelaki segera. Main jumpa Nabi Lut nak bagi amaran. Suruh Nabi Lut habang dekat umat dia. Tak sadut buat dah. Benda-benda macam ni. Takut saya pergi bala Tuhan main. Dia pun mengurat dengan-dengar malaikat sekali. Ini yang kata umat Nabi Lut. Oh teruk sungguh. Allah hantar malaikat rupa lelaki-lelaki segera. Dia mengurat dengan malaikat-malaikat sekali. Eh, hey, malaikat kata celarung macam ni. Eh? Tuhan bagitahu pula lagi secerang. Tuhan kata, lah ni macam ni lah. Han suruh Lut keluar lah daripada kampung tu. Karut ni sampai nasihat, tak mau dengar. Sampai malaikat puan-puan mengorat. Sudah. Pihabak dekat Nabi Lut, keluar lah ni juga. Bila keluar saja Nabi Lut, sana Allah terak pun ni. Syarat dia apa? Nabi keluar dulu. Sebelum dibinasahkan pokok-pokok ni semua. وَمَا كَنَ اللَّهُ muazibhum wa hum yastaghfirun dan tiadalah Allah Taala mengazab mereka sedangkan mereka itu mengucap istighfar selia Tuhan kata apa peluang masih ada Walaupun depa jahat Tuhan bagi lagi sikit peluang peluang untuk depa istighfar bertaubat minta ampun pada Tuhan Tuhan bagi lagi tak Bukan saya kata cabar-cabar kena tak? Tuhan bagi lagi. Lepas pada cabar tu bagi lagi masa. Masa kot-kotlah dia kata menyesat dan dia berjawab kepada Allah. Kalau berjawab, azab tahan. Tak iri turut. Tuhan sampai macam tu punya nak kesian kat mereka ni. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهِ وَهُمْ يَصُدُّونَ Haram, الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَنَا كَانُوا أَوْلِيَاهُ إِنْ أَوْلِيَاهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ dan apalah kerana tiada mengazab akan mereka itu oleh Allah padahal mereka itu teguh Nabi SAW dan muslimin daripada tawaf Masjidil Haram itu dia Tuhan jangan kalau nak kira patut memang patut kena azab dah pasal apa depan patut kena azab pasal Nabi nak mai tawaf di Kaabah berdepan tadi sebelum pembukaan kota Mekah Nabi dengan rombongan muslimin mai daripada Madinah ni, main ke Mekah kerana nak tawah Kaabah. Hak tu pun dia patah lagi. Bila tahan orang tak bagi pergi masjid, ni melampau sangat dah. Bila sampai ke peringkat, tak bagi orang pergi masjid, ni cukup melampau. Cukup punya melampau. Eh? Dan tiada mereka itu wali yang sembah mustahak perintah tu dia. Tuhan kata apa pula? Puak ni tak layak diberi hak untuk memerintah maka. Tak layak. Orang yang duk halang orang daripada main masjid, mana boleh bagi dia jaga masjid? Itu maksudnya. Tak layak ni kafir Quraysh ni dilantik untuk menjadi wali, menjadi penguasa di Makkah. Kalau sekiranya dia halang Nabi main tawak di Ka'bah. Begitu. Kerana syirik mereka itu. Tiada wali yang mustahak memerintah itu, melainkan orang yang mutakin. Orang yang boleh menjadi penguasa di Makkah, orang yang mutakin saja. Lain pada itu tak boleh. Yang takut kepada Allah. Ikut segala suruh dan tegahnya. Itulah orang yang mustahak memerintah. Walakin na akfarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka. Yang ni kapia' itu tidak ketahui mereka itu. Bahawa tiada perintahnya bagi mereka itu atas masjidil haram. Tapi mereka tak sedar bahawa mereka ni tak layak memerintah Mecca. Mereka tak sedar. Mereka ingat hak mereka punya Mecca ni. Begitu selama di dalam kofor mereka itu selagi mana depa kafir maka selagi itu depa tak layak menjadi penguasa di Mekah firman Allah wa ma kana salatuhum 'inda al-bait illa mukaan wa tasdid wa tasdih dan tiada ada sembahyang mereka itu pada sisi Baitullah puak ni jaga masjid aja tapi bukan sembahyang masjid tu aku bila jadi jawatan kuasa jadi penguasi masjid tak pernah nampak muka hari jumaat baru main masjid tu maksudnya Lepas jadi penguasa Mekah, menjaga Kaabah, bukan pernah pi sembahyang apa-apa di Kaabah. Tak pernah pun. Ketika Rasulullah dan sekalian muslimin sembahyang, melainkan bersorak-sorak dan bertepuk-tepuk tangan, hendak melalai manusia daripada dengar bacaan Nabi SAW alaihi wa sallam dalam sembahyang. Sudahlah tu bila Nabi pi ke Kaabah nak sembahyang, Nabi duk sembahyang, dia duk sorak. Dia sorak dia tepuk tangan, dia sorak, dia buat kelaku nak bagi orang tak dengar tu bacaan Nabi ni oh jahat benar jahat orang tu buat ceramah ugama dia pergi koyak minyak motor tu oh, oh oh oh dia tak mahu pergi dengar orang tu cakap ugama ni jahat tu macam tu oh ya kok, kok celah gelap tu oh, oh oh oh bunyi jahat orang tu buat ceramah ni ceramah ugama dia tu menjerit tu pun ceramah macam orang gila ini kerja orang jahat yang pernah dibuat oleh kafir Quraisy ketika Nabi SAW nak semayang di tepi Ka'bah. Berita. Artinya, Quraisy kerja yang demikian itu pada tempat yang disuruh semayang itu. Bukan ia semayang. Itu dia. Dia pergi ke Ka'bah itu bukan nak semayang. Nak pergi kacau orang semayang. Sampai macam tu sekali. فَذُوقُ Azab bima kuntum takfur maka رَسَى أُلِهْمُ Dengan sebab barang yang kamu kufur itu akan azab dunia. Tuhan so, kata, hampuan ini jahat sangat dah. Memang patutlah kena azab dunia. Yang ini, dibunuh mereka di dalam perang badan. Dan di akhirat, mereka akan dimasukkan ke neraka. Firman Allah, Inna allazina kafaru yunfiquna amwalahum liya fuddu'an sabirillah. Bahwasanya segala orang kafir yang menafkah mereka itu akan harta mereka pada belanja perang melawan Nabi SAW. Supaya menegah mereka itu akan manusia daripada jalan ugama Allah. Maka sia-sialah segala belanja mereka itu. Tiada manfaat dunia akhirat. Ni, orang-orang kafir mekah hak kaya. Bagi duit untuk nak lawan Nabi Muhammad. Dia bagi duit banyak mana pun. Kalau duit itu diberi dengan tujuan untuk nak lawan Nabi, Hak dia lagi itu tak ada pahala walau sitipun. Itu maksud dia. Firman Allah apa sayang fiqunaha takun alaihim hasra summa yughlab maka lagi akan belanja mereka itu akan dia banyak-banyak kemudian jadi atas mereka itu rugi saja kemudian dikalah mereka itu daripada perang dengan dibunuh mereka itu tiada dunia untung tiada akhirat pahala ini buat kerja karut saja lawan Nabi Muhammad lawan Islam habis duit habis habis saja tak dapat boleh apa dunia apa tak dapat boleh apa akhirat boleh merata Begitu. Firman Allah, Wala'ina kafaru ilah jahanma yohksharon. Dan bermula segala orang kafir itu kepada neraka jahanam dihimpun mereka pada akhirat Orang kafir tempat dia neraka. Tosah dia buat baik banyak mana? Bagi duit untuk pasang kape di masjid, dia setoh orang kafir sampai mati dia kafir. Tapi masa dia hidup, bagi duit sampai puluh puluh ribu atau satu ribu untuk pasang kape di masjid. Bagi itu tak ada boleh apa? Tak boleh sudahlah. Akhirat neraka tempat dia, tak ada tempat lain dah. Walau banyak mana kebaikan dia buat kerana kafir maka tak boleh apa. Begitu. Surah Man Allah liyamizullahu alkhabith min althayyib. Supaya memperasing Allah akan orang kafir daripada orang mukmin. Tu dia. Tuhan nak tunjuk beza kafir dengan beriman. Wayaj'al alkhabith ba'dahu ala ba'd alfayr jami'an faya ja'alahu dan menjadi akan orang kafir setengah atas setengah Tuhan di hari akhirat itu Tuhan tindih dia setengah atas setengah Tuhan tindih tindih maka menghimpun akan dia bertindih-tindih di akhirat maka dijadi akan dia pada neraka jahannam sekaliannya Tuhan menghimpun dia pada lunguk-lunguk-lunguk tindih-tindih-tindih banyak-banyak sekali tolak masuk dalam neraka begitu ulaika humul khasirun bermula mereka itu yang dapat kerugian sekalian dunia dan akhirat قُلِّ اللَّذِينَ كَفَرُوا Kata ulihmu ya Muhammad bagi segala kapiak Mekah dan lainnya, seperti Abu Sufyan dan sahabatnya, in in yantahu yu'far lahum maqad salah. Jika mereka berhenti daripada kufur, yang ini masuk Islam dan beriman dengan Allah dan Rasul. Nusyai diampun bagi mereka itu dosa barang yang telah lalu. yakni ni masa kapiak dulu, semua dosa diampun. Dan diampun segala kerja mereka itu yang dahulu. Masuk Islam, reset balik. Kalau meter tu, meter mileage, kaitan kita tu, tekan bagi reset. 0-0-0-0 000 balik. Kira tak ada apa. Kira bersih daripada dosa. Oh, cukup. Cukup untung orang-orang yang bukan Islam, yang kematiannya masuk Islam. Kalau masuk Islam, umur 60 baru masuk Islam masa umur 60 tu reset dia punya meter kosong-kosong-kosong-kosong balik dia ni satu orang yang tak ada dosa apa lepas dia masuk Islam kata semayang satu waktu mati Allahuakbar syurga untuk dia tu dia Allah punya nak bagi ganjaran pahala yang macam tu sekali kepada orang yang mau masuk Islam tuan-tuan tahu tak orang-orang yang bukan Islam ada dalam masyarakat kita ni pun tak tahu benda ni dia pun tak tahu siapa nak beritahu mereka kita tak pernah beritahu. Kawan kita bukan tak ada. Kawan kita yang bukan Islam bukan tak ada. Kawan pejabat, kawan tempat kerja, kawan banyak. Pernah kita pergi bercakap benda ni kat dia? Ha? Kalau kita pergi bercakap benda ni kat dia, dengan cakap kita dijadikan sebab-musabab Allah bagi hidayah. Dia masuk Islam, tuan-tuan. Semalam kita baca hadis di Padang Temusu, bukan? Semalam kita baca hadis di Padang Temusu, cerita Nabi SAW nak turun. Dalam satu perang Orang khaibah Nabi nak bagi bendera Kepada seorang daripada sahabat Yang Nabi kata Sahabat yang aku nak bagi bendera Islam dekat dia ni Sahabat ni Dia ni Kalau dia bawa bendera ni Kemenangan Allah akan bagi kat dia Sahabat-sahabat semua duk tertanya Tanya siapa dia orang yang Nabi nak bagi bendera ni Nabi kata esok aku akan bagitahu siapa dia Esok lepas lepas sembahyang subuh pagi-pagi semua sahabat pakat mai berhimpun di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu perang Haidar. Berhimpun penuh depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing duk, duk duk tunggu dengan harapan dalam hadis tu kata masing-masing dengan harapan dia menjadi orang yang Nabi pilih untuk bawa bendera Islam. Tiba-tiba Nabi tanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Nabi kata, "Mana Ali bin Abi Thalib?" Jawab satu orang, dia kata, Ya Rasulullah Ali, sakit mata. Nabi kita pergi panggil Ali, main ke aku. Sahabat pergi turut Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, main depan Nabi, mata memang merah menyala, sakit. Nabi pegang muka Sayyidina Ali. Nabi ludah dalam mata dia. Nabi ludah dalam mata Sayyidina Ali. Nabi baca doa. Minta supaya Allah bagi kesembuhan bagi dia. Tiba-tiba, dengan kehendak Allah. Hilang sakit mata Sayyidina Ali ni dalam hadis tu kata seolah-olah tidak pernah sakit mata. On the spot. Dengan dandan tu. Mata jadi cerah, sehat. Seolah-olah tidak pernah sakit mata. Bila dah elok mata Sayyidina Ali tu, Nabi serah bendera dekat dia. Nabi kata, Ali, kamulah yang akan pimpin tentera dalam perang khaybar ini. Syedina Ali bin Abi Talib, bila dah macam tu, sakit mata mai depan Nabi, Nabi ludahlah mata dia, tiba-tiba mata dia dicerah elok dan sebagainya. Dia pegang-pegang bendera tu pula, dia rasa amanah ni. Allah bagi kat dia, Rasul bagi amanah ni kat dia. Amanah nak pimpin Pak Sultan Tentera dalam Perang Khaibah. Syedina Ali pula orang muda. Dia masuk Islam, orang yang pertama di kalangan kanak-kanak masuk Islam. Bila terima bendera tu, dia semangat naik merah mata balik. Bukan merah sakit, merah semangat. Terus dia kata dekat Nabi Dia kata Ya Rasulullah Aku akan perangi mereka ini Sampai mereka masuk Islam Nabi perang dengan Yahudi Yang ada di Khaybar ni Aku akan perangi mereka ni Sampai mereka masuk Islam Seperti mana kita Islam Mereka akan jadi Islam Nabi kata Dah Nabi kata kita tak suruh buat macam tu Nabi kata Tapi Nabi kata kat dia Sabar Pelan-pelan Nabi kata kat dia Kamu pergi sampai di Khaybar Kamu sampai di halaman rumah mereka Udu'uhum ilal Islam. Nabi kata kamu piseru depa supaya depa masuk Islam. Bukan pi ugut depa, bukan pi gempak depa, bukan pi gertak depa, bukan pi paksa depa suruh masuk Islam. Tak lama kalau kita paksa orang dia masuk terpaksa. Tapi kamu pi sampai di depan rumah depa, udu'uhum ilal Islam. Nabi kata kamu seru depa supaya depa masuk Islam dan terang dekat depa kalau depa masuk Islam apa yang depa perlu buat sebagai orang Islam. Habar atu ka depa? Nabi kata. Syedina Ali bin Abi Talib dengar cakap Nabi dan dia pi buat macam yang Nabi suruh. Tonton, daripada hadis tu kita boleh faham. Islam tak suruh kita melompat semangat melonjak-lonjak dan sebagainya, ya akhirnya tengok-tengok tak ada kesan mana pun. Islam suruh kita buat kerja untuk Islam. Quran kata, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ Tuhan kata, maka barang siapa yang buat benda baik, maka sesungguhnya Allah dengan perbuatan baik itu Allah maha mengetahui. Buat baik. Seru orang kepada Islam. Bila orang dengar seruan itu, dia faham. Tak ada siapa yang ada paksa dia. Dia sendiri serena untuk menjadi orang Islam. Ini yang ditunjuk oleh ayat Qur'an. Ini yang ditunjuk oleh hadis Nabi SAW. Allah SWT bila dah hantar dah semua api sampai macam tu Allah kata dekat orang kata ni macam ni. Hampa masuk Islam semua dosa yang hampa buat sekian lama sebelum ni akan dihapuskan dosa oleh Allah. Mula daripada hari masuk Islam tu meter hampa start balik kosong-kosong-kosong baru naik satu dua macam tu. Firman Allah, وَإِنْ يَعُودُ فَقَدْ مَغَدْ sunnatul الْأَوَّلِينَ Dan jika kembali mereka itu kepada kufur dengan Allah dan perang Nabi Muhammad, maka sungguh telah lalu jalan segala orang-orang yang dahulu yang lawan Allah dan Rasul daripada binasa mereka itu. Tuhan kata, kalau dah lepas depan mereka terima Islam semua, mereka lawan balik Islam. Mereka tak akan kekal. Mereka akan binasa. Tak binasa atas dunia, akhirat mereka pasti binasa. Tuhan kata itu maka demikianlah kami akan perbuat dengan mereka itu yakni dengan kafir Mekah itu waqatiluhum hatta la takuna fitnah dan perang oleh kamu hai segala muslimin akan mereka itu yakni akan kafir sehingga tiada fitnah kafir lagi kalau dah lepas dah dapat penjelasan tentang Islam duk nak serang nak bunuh nabi lagi masa tu kita serang lepas habis-habisan yakni dengan dihadisi mereka itu bunuh di dalam tanah Arab seperti sekarang ini tiadakah ser di dalam Mekah dan Madinah. Oh, tu dia. Ponca dia apa? Dah bagi peluanglah untuk depa. Depa tak reti menghargai peluang keamanan yang Islam bagi dekat depa. Akhirnya mereka diperangi habis-habisan. dan hari ini Mekah Madinah dipanggil tanah haram. Haram orang kafir tidak boleh pijak Mekah dan Madinah. Firman Allah wayakunuddin kulluhu lillah dan adalah agama itu sekaliannya menjadi hak Allah semata-mata tiada disembah lain daripadanya. nya Fa in lam tahu fa inallaha Dan jika berhenti mereka daripada kufur dengan ikut Allah dan Rasulnya. nya berhenti daripada kufur, depa ikut Allah dan rasul. Maka bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang dengan barang yang dikerja mereka itu amat melihat. Tuhan tahu apa yang depan ni semua buat tiada tersembunyi daripada Allah satu pun maka membalas ia akan amalan mereka itu wa in tawallau fa'lamu anna Allah maulakum dan jika berpaling mereka itu daripada beriman dengan Allah dan Rasul maka ketahui oleh kamu bahwasanya Allah Taala Tuhan yang menolong dan memerintah kerjaan kamu ni'mal maula wa ni'man nasir sebaik-baik Tuhan ia dan sebaik-baik yang menolong akan kamu pada segala perkara kamu dunia dan akhirat Sadaqallahulahzim. Wallahu'alaikum. Lain nah, ini kita masuk ayat. Wa'alamu annama vanimtum min syai'in fa'anna lillahi humusat. Ila akhir ayat. Sadaqallahulah. Dia kata minta maaf. Sekiranya saya menyentuh peribadi ustaz. Tentang-tentang lah ni. Betul kah ustaz ada berkempen? di atas pentas BM pada pilihan raya Indra Kayangan yang lalu saya sebagai anak murid Ustaz keliru dengan soalan yang diajukan pada saya minta Ustaz jelas dengan sejelas-jelasnya saya tak pernah respon kepada soalan macam ni di banyak tempat tak pernah respon sebab respon kepada soalan ini akan menyulitkan saya Tuan-Tuan boleh faham dan Ada benda saya boleh terang, ada benda saya tak boleh terang. Cuma, yang boleh saya, Abang, saya turun. Tapi bukan untuk berkentik. Saya turun atas jemputan untuk forum agama. Jika sampai di sana, lain jadinya. Tak itu saja saya boleh, Abang. Lebih daripada itu saya tak boleh nak jelaskan lagi. Nah, Baik. Macam yang saya sebut dalam kuliah saya tadi panjang selagi kita dok jelas benda ni selagi mengusutkan keadaan sebab tidak semua orang boleh terima penjelasan sentiasa akan ada orang yang dok tunggu bagi kita tersepak bendui dan dia nak pijak teh belakang sentiasa ada golongan yang macam ni dan ramai pun yang nak pijak teh belakang ni bukan orang yang dok ikut kuliah saya Kebanyakan orang yang tu ikut kuliah tak timbul masalah, cuma keliru dengan isu yang ditimbulkan, macam tak percaya, tapi betul ingat. Tapi orang yang tak ikut kuliah yang mengisukan dan memanaskan benda ni. Dan secara sedar saya dapat maklumat detail bagaimana saya diserang di masjid-masjid oleh sahabat-sahabat saya sendiri. Kan saya hanya menganggap itu satu kekeliruan yang tidak ada penjelasan kepada dia dan dia tidak minta penjelasan dan dia hanya menyerang saya saya tak mengulai lebih panjang sebab dia akan mengusutkan keadaan saya ulang lagi sekali saya turun di sana atas jemputan forum agama tapi lain jadinya baik saksi utama yang mendengar apa saya cakap di sana ialah ...yang berbahagia... ...Ustaz Badarudin Haji Ahmad. Dia mengikuti forum itu. Tuan, tuan boleh rujuk dekat dia... ...adakah saya bercakap... ...yang cakap saya itu dianggap kempen. Ataupun saya bercakap... ...macam mana saya cakap di masjid Tuan Abdullah... ...begitu saya cakap di sana. Fitnahnya ialah pentas itu. Bukan cakap saya. Saya kata cukup. Tu pun dah banyak dah saya cakap. Itu pun dah banyak lah. Jadi kepada tuan-tuan, saya nak buat satu kesimpulan saya. Kepada tuan-tuan yang rasa sumbing, rasa zalat dengan saya, tuan-tuan boleh tarik diri. Tak payah ikut kuliah saya. Saya dengar rela hatilah. Kalau sekiranya tuan, -tuan sukar nak terima benda ni, mahasalamah. Saya halalkan ilmu-ilmu yang lepas-lepas dan tuan, tuan boleh pilihlah satu guru baru lah. Untuk tuan-tuan diikuti. Saya rasa itu pengakuan yang paling ikhlas saya boleh cakap. Selebih daripada itu, walaupun fahamin khairi fa inna allah hadhihi alim. Apa juga yang kamu buat, kalau yang kamu buat itu baik, maka Allah dengan perbuatan kamu itu Allah Maha mengetahui. Saya serah benar ini kepada Allah. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan takhlih kefarah dan surat Al-Ansi. Allahumma salli ala Muhammadin fil awalim, wal akhirim, wasallim wa rabiyallahu tabaraka wa ta'ala an saadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdayi wa fi ni'amahu wa yukaafi'u mazidah.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 Allahumma arinal haqa haqqan warzuqna taba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jinaanbah Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suman wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin Assalamualaikum alaikum Sebab tu tuan-tuan berjaya ya semua yang hati berjaya insya-Allah berjaya apa? berjaya dalam mematuhi akhlak tingkah laku kita berada di rumah Allah seorang tak ada isyak uka walahya boleh jadi ada oh hak yang tak boleh jingin uka kalau mahu duduk tengah badan oh dia hayum nyeri hmm. tapi pasal apa tuan-tuan tak isyak ada orang, orang abang kata tak menang isyak lah dalam majlis ni apa semua tak pasal apa yang tak buat semua pasal tahu pasal kita dah hati ni tu mudah cakap lupa tu. Ah uh, maksud ginilah yang saya maksudkan tadi di Mekah tadi, Madinatul Munawarah tadi apa asmah. Maka tuan-tuan, kita berada di Muna. Misal saya ambil satu lagi contoh. Kita berada di Muna. Ada orang selalu sebut Mina lah hmm, Tapi kalau kalau tak salah ingat saya, orang Arab dia sebut Muna. Sebab tu kita ke Mekah pun dia tulis saya board tu Muna. Hmm, supaya orang Melayu dia sebut Judah. Hmm. orang Arab dia panggil jid saya eh, tak tahu lah nak kata Arab kata dia bahasa mereka bahas. kita ada kata betul kita buat apa macam orang Rom dengan orang putih eh? dia bertengkak luar tu orang putih kata Rom orang Rom betul dia kata Roma hak betul kata apa betul hak Roma lah. tapi orang putih ni jahat dia nak suruh orang ikut dia dia kata Rom Rom, Rom. tak betul yang betul Roma ni jid sedap dia sebut judah, judah jadi loleh je, ni eh, sampai ke judah lah, sampai ke judah, lah. hmm, jadi loleh, makhrat tak kenal, makhrat tak cukup yang orang panggil judah, munah di mina ni tentu orang Melayu sebut mina munah antara masjid yang paling ramai dalam sejarah dimasuki oleh para nabi para rasul yang apa para ambiak ni maknanya awliyah ni lagi lah hmm? ialah masjid minar masjid munar yang kita duduki wukuf tak ah, mau pi wukuf lah yang kita pergi e, duduk di situ tiga hari tiga malam nak nak melontar jamarat jamaratul ula jamaratul wusta jamaratul akbah tempat nak melontar melontar jamarat ni sebuah tu ya masjid tu kan banyak ratus dan ada riwayat mengatakan apa tujuh ratus orang nabi kah sejak daripada dulu sampai lah semua di situ, semua masuk di masjid tu tujuh ratus lima puluh saya ni dah, dah lupa ada akam tapi mana satu jumlah yang cukup besar para nabi para rasul daripada dulu masuk masjid Habis kita dah sampai ke Munah ni bukan luas mana syek eh, Munah. Tempat orang berhimpun tu saya ingat kalau ukurkan sungai petani ini pun lebih kurang eh tah tah kalau campok semua sekali dengan pekan baru pun mungkin nak besar Sungai Petani lagi pun tempat hak orang berhimpun lah Tiba-tiba duduk tempat tu selama dia duduk tiga hari, tiga malam sekali dia tak pijak masjid tu. Eh, kagak je. Yang segala tempat jual kasut bu, kasut terpakai, segala tempat jual kot, cendol, kot apa semua, dia rang habis cari kot, berah. Masjid dia tak pergi. La ilaha illallah selama duduk di munah. Baru pih 10 ribu orang ni. Orang buang duit. Duk tangan tu tu. Satu rakaat pun tak semayang. Di masjid yang penuh dengan keberkatan. Di masjid yang penuh yang boleh jadi. Allah akibat kita turun sujud. Rupa-rupanya tempat aku sejuk ni. Pernah tak bekas tapak kaki Nabi Rasul. Yang tahap berapa ratus orang semayang tahun ini. Dia tak rasa teringin nak cari benar tu. La ilaha illallah. Yang dia nak cari kok buruk. Nak awak balik mai kat cucu. Kok sekhen ni. Nak pakai kok apa duk dengan tanah ni hangnat. Hmm, ni cucu ni beli di Nina ni. Kasut ni ni. La ilaha illallah. 10000 cari duit. ribu 20 202000 pi Islamin. Dia pergi duduk orang cari kasut, pergi orang cari kot. La ya, ilaha ya, illallah. Ilah Hak berbunuh tak berbunuh baju bukan jenis. Kita tempat jenis-jenis negeri yang ada musim sejuk musim apa. Betul lah. Kita balik Malaysia. Tamah kalau baling takkan nak pakai motor. Lupa pasal apa dia jadi begitu? tu. dia tak rasa bahawa bumi aku duduklah Bumi Nabi, bumi Rasul. Itu so, so dia tak nampak pula orang lain mai daripada negeri lain ulang